prin pe pământ, tată, om și Sfânt. Plin de o bucurie sfântă și de recunoștință față de toți aceia care v-ați luat timp să ascultați programele acestea. Vă anunț, ascultători, că în următoarele 30 de minute, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom avea programul L273 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Bucuria sfântă de care am amintit este justificată de faptul că ne ocupăm de singura realitate din tot Universul și anume cuvântul scris al Lui Dumnezeu, iar recunoștința este justificată de faptul că, dându-mi prilejul să vă împărtășesc această veste minunată, îmi faceți un mare serviciu, marele privilegiu, marea cinste de a sluji fapturile Lui Dumnezeu, făpturi pe care Dumnezeu le iubește atât de mult încât a trimis tot ce a avut mai scump pe Domnul Isus Hristos să moară pentru ei aici. Iubiți ascultători, textul lecțiunii noastre de astăzi începe cu versetul 23 din Luca de la 24, numai înainte însă de a vă citi o scurtă istorioară. Este vorba despre o istorioară din țara Abisiniei, care are multe învățăminte pentru noi. Spune că Abisinia este țara munților înalți, printre care șerpuiesc în văia adânci ape năvalnice. În legătură cu aceste ape, în Abisinia se poate vedea pe alocuri un fapt interesant, care poate avea și un sens sau un înțeles duhovnicesc. Când localnicii trec o astfel de apă, ei caută mai întâi o piatră mare și grea pe care și o pun în spinare și apoi se avântă în valurile spumegânde ale torentului. De ce acest lucru? De ce această greutate? Pentru că tocmai această piatră, cu cât este mai grea, cu atât îi împiedică pe oameni să fie luați de ape. Piatra îi face mai grei și torentul n-are putere să-i tărască cu el. Așa se întâmplă și în viață. Necazurile și suferințele ni se pun pe umeri ca o piatră grea, ca o cruce grea. Dar această greutate este binecuvântată. Ea ne face mai grei și ne dă puterea să trecem prin valurile acestei lumii. Iată de ce crucea, devine pentru noi un prilej de mare bucurie și mulțumire și recunoștință către Dumnezeu, pentru că datorită crucii suntem păziți de a fi luați de apele veșnice ale pieirii în iad împreună cu satan și îngerii lui. Mai bine toată viața cu crucea în spate, decât să ne ia apa păcatelor și a spitelor. Știți, când aveam copiii mici, Dumnezeu mi-a făcut harul și m-a binecuvântat cu 12, n-a fost ușor. Acum însă, Dumnezeu mi-a făcut harul să-i văd pe toți mari, aproximativ toți mari, mai sunt și mici, dar mă uit în urmă și văd cât de minunat a lucrat Dumnezeu și cum ne-a păzit pe amândoi și pe soția și pe mine să fim luați de multe ape ale lumii acestea, tocmai prin faptul că am fost ținuți acasă să vedem de copii. Nici pe departe nu am de gând să compar numărul de copii cu crucea, dar vreau să arăt că aparentele greutăți ale vieții pe care Dumnezeu ni le trimite sunt pentru moment o pricină neînțeleasă pentru noi de bucurie, dar sunt totuși prilejuri de mântuire și de mare mulțumire și recunoștință către Dumnezeu. Mi-aduc aminte printre prietenii mei, că am mulți prieteni, cu câtă bucurie, cu ce lumină cerească în ochi mărturisesc unii dintre ei care nu au picioare, că mai bine preferă să fie fără picioare în lumea asta, dar să le aibă în cea veșnică și spun, cu câtă bucurie împărtășesc ei, ce mare har le-a făcut Dumnezeu că luându-le picioarele acestea, deci punându-le o greutate grea pe umeri, au fost salvați de la alunecarea pentru totdeauna în prăpădul cel veșnic. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și de data aceasta ne încurajezi să luăm și noi crucea cum a luat-o Domnul Isus. Să o purtăm cu bucurie pe umerii noștri Ca pe singurul mijloc pe care îl poți folosi De a ne preveni de la alunecarea în prăpăd și pierzare Și ca pe singurul mijloc de care ne putem folosi Să-l punem pod peste moarte, peste iad Și să vin cu tine în veșnicia fericită Împreună cu Domnul Iisus Hristos și cu Sfinții Îngeri Amin tai plin de un tristăr grijur minzii de zi Isus ia toată ta, el poate mântui Isus ia toată ta, la calvar la calvar Isus toată ta, el poate mântui. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecției noastre de astăzi, care, așa după cum am anunțat în deschidere, începe cu versetul 23 din Luca, capitolul 20 și 4. Ne aflăm așadar în timpul discuției dintre Domnul Isus și cei doi ucenici care în de lor au părăsit Ierusalimul și au plecat acasă la țară, într-un sat pe nume Emauz. În lecțiunea trecută, ucenicul care stătea de vorbă cu Domnul Sus, îi împărtășea Domnului că niște femei de ale lor i-au pus în uimire că s-au dus la mormântiți de dimineață, iar în versetul de astăzi, 23, ne prezintă ei cele ce au găsit femeile acolo. Și iată ce spun ei, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Iubiți ascultători, trupul lui Hristos, și anume biserica, nu se găsește în vreun mormânt sau în vreun loc îngrădit. Nu! Lucrul acesta trebuie să se știe bine despre faptul că biserica nu se găsește într-un loc îngrădit, despre adevărul că dacă tu ești îngrădit de anumite concepții și păreri personale sau de ale oamenilor sau de ale spiritului partidă, dacă ești îngrădit de acestea, tu nu poți să vezi pe Domnul Isus. În sprijinul acestei afirmații aducem împrejurarea care a avut loc la nașterea Domnului Isus. Ne aducem aminte că nașterea Domnului Isus a fost vestită numai păstorilor care stăteau, vă rog să-L luați aminte, erau într-un câmp deschis, sub cerul liber, nu în cetate. Această prezentare este plină de simbolisme. Numai acela care este deschis către Dumnezeu, numai acela poate să vadă și să aude lucrurile lui Dumnezeu. Trupul lui Hristos este ca și Hristos capul, adică liber, nencercuit de nimic, înălțat de pe pământ, se află în locurile cerești, cum zice la Efesem 2.6, nepărtinitor și mereu în înaintare. Este, la fel cum se povestește din nou, fac aluzie la împrejurarea nașterii Domnului Isus, despre acești păstori care făceau destrajă în împrejurul oilor lor, nu stăteau tolăniți, nu-și dormeau somnul adânc de noapte în vreun cuib cald. Acestora care fac strajă în jurul vieții lor, care își verifică și compară mereu gândurile, intențiile, simțămintele, vorbele, faptele inimii cu cuvântul lui Dumnezeu, deci care au grijă de viața lor, acestora li se descopere Domnul Isus Hristos, așa după cum scrie și în Psalm. Zadarnic te trudești să cauți trupul lui Hristos în mormânt. Acolo vei găsi doar niște lucruri care au aparținut omului Hristos, după cum se vede la versetul 12. Un lucru însemnat se desprinde de versetul de mai sus, și anume, Cine a ajuns la cunoașterea adevărului că trupul lui Hristos nu este în mormânt, merge îndată să spună și altora adevărul acesta, ca să nu mai creadă nimeni în ceea ce nu e și să nu mai alerge nimeni pe la morminte. Cine merge sincer să caute adevărul, dar uite așa se întâmplă, că din neștiință se duce într-un loc unde nu poate fi găsit, Acolo va întâlni soli, îngerii ai lui Dumnezeu, care îi vor limpezi drumul adevărat înspre găsirea adevărului. Ucenicul acesta de spune, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Solii cerești, îngerii, vorbesc totdeauna numai despre un Isus viu și despre lucruri vii. Ei nu vor îndrepta pe nimeni spre lucruri moarte, spre forme și ceremonii lipsite de viață. Cunoști pe cineva că este solul lui Dumnezeu, trimis al cerului, prin faptul că îți vorbește despre un Isus viu și îți spune precis unde se află. Solii cerești stau lângă mormânt numai până când dau de știre primului om care vine să caute pe Isus în mormânt. Apoi ei pleacă. Iar omul care i-a văzut și le-a ascultat vestea despre Isus cel viu, trebuie să plece îndată de acolo, ca să vestească marea minune a învierii. Să nu mai rămânem lângă lucruri moarte, după ce ne-am convins că Isus este viu. În versetul următor la versetul 24, iată ce spune mai departe ucenicul acesta Domnului Isus: unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Vedeți, deși inimile celor doi ucenici sunt ușurate când își povestesc durerea, sfârșesc cu cuvinte de deznădejde. Spune ei, pe el nu l-au văzut. Când au pomenit numele Isus, i-au spus numai Isus din Nazaret, n-au îndrăznit să adauge și Hristos. Crucea de pe Golgota și mormântul lui Iosif din Arimatea le spulberasele orice nădejde. Și fără Domnul Isus Hristos, ei erau orfani și viața lor nu mai avea niciun rost. Când însă au cunoscut cu adevărat pe Domnul lor, au devenit martorii morții și ai învierii lui până la marginile pământului. Și noi, după ce cunoaștem cu adevărat pe Domnul Isus Hristos, Devenim martorii morții și învierii Lui, fără să ne mai temem sau să ne rușinăm de oameni. Să privim necurmat prin credință la Domnul Iisus, la moartea și învierea Lui. Atunci El ni se va descoperi tot mai mult, cunoscându-L în toată măreția, frumusețea și dragostea Lui. Această cunoaștere ne schimbă viața, făcându-ne tot mai asemănători cu El, împlinindu-ne rostul pe pământ spre slava Lui și a Tatălui Ceresc. Iată încă un gând duhovnicesc pe marginea acestei verset. Cei ce umblă cu Hristos trebuie să meargă și să se convingă că trupul lui Hristos, Biserica cea vie, nu se află în niciun mormânt, în mormântul formalismului religios, al datinilor, al ceremoniilor fără viață, al Duhului de partidă și așa mai departe. După ce femeile și apostolii s-au convins că Domnul Iisus nu se află în mormânt, nu s-au mai dus niciodată la mormânt și nici n-au mai scris în epistelele lor despre mormânt. După ce ne convingem că Domnul Iisus, trupul lui, nu se află într-un loc, într-un anumit mormânt, să nu ne mai întoarcem acolo niciodată cu gând să-l căutăm, căci ne primejduim viața cea nouă și suntem o pricină de poticnire pentru frați. Cine are urechi de auzit să audă și inimă de înțeles să înțeleagă. În versetul 25, Domnul Isus intră acum în discuție, după ce ei, ucenicii aceștia doi, încheie cu trista constatare, pe El nu l-au văzut. Când s-au ocupat, când au arătat acum că preocuparea lor generală era El, când au vorbit acum despre durerea pe care o au că pe El, pe Domnul Isus persoana Lui nu l-au găsit, în versetul 25, Intervine imediat Domnul Isus. Citim versetul 25. Atunci Isus le-a zis, O nepricepuților și zăbafnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Înainte de a merge mai departe, deci la versetul 26 și celelalte în continuare, unde vom afla de cursul discuției, haideți să ne ocupăm puțin de spusele acestea de Domnul Isus. Nu poți să crezi tot ce spune Scriptura Sfântă atâta vreme cât nu te lepezi de tot trecutul tău, și rău și bun. Apostolii și ucenicii Domnului Isus nu erau de de pădați înăuntru lor de ceea ce le clădiseră legea și tradiția poporului evreu și de aceea nu puteau să creadă bine nici cuvintele învățăturilor lor și tot ce au spus prorocii despre el. Când crezi numai jumătate de adevăr, Ești tot în minciună și în rătăcire? Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Apostolii și ucenicii Domnului Isus credeau multe lucruri spuse despre prooroci, despre Mesia, dar nu credeau tot. Și din pricina aceasta au fost prinși de lanțul satanic al îndoierii și al deznădejdii, de aceea și-au pierdut pentru puțină vreme echilibrul duhovnicesc. Iată ce se desprinde de aici! Cine este zăbavnic cu inima când este vorba să creadă tot ce spune cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu este zăbavnic când este vorba să creadă alte lucruri și alte învățături care nu se află în adevărul noului legământ. Despre adevărul celor spuse nu trebuie să ne trudim prea mult, ci să privim în jurul nostru la datinile, tradițiile, credințele și rânduielile religiilor mai mari sau mai mici, și ne convingem îndată dacă suntem sinceri cu noi înșine. Adevărul duhovnicesc, datător de mântuire, este numai unul și anume cel arătat pe paginile Sfintei Scripturi și căutătorului sincer îi se descopere spre mântuirea și fericirea lui. Câteva din gândurile scrise de vechii scritori bisericești, așa numiți Sfinții Părinți, ne vor ajuta mai mult să înțelegem suprema autoritate a cuvântului scris al lui Dumnezeu și datoria credinciosului de a-i se supune în totul. Iată așadar câteva spuse ale unora dintre ei. Sfântul Atanasie cel Mare, acestea, în paranteză cărțile canonice care alcătuiesc Sfânta Scriptură, sunt izvoarele mântuirii ca cel ce însetează să se sature de cuvintele lor. În acestea se vestește învățătura Evlaviei. Nimeni să nu adauge nimic la acestea și nimeni să nu scoată nimic din ele. Acest citat se află în Epistola Festivă, numărul 39. Clement nu spune așa. Dumnezeieștile Scripturi sunt temeliile adevărului. Sunt căile scurte ale mântuirii. Aceasta se află scris în protrepticul, capitolul 8, cu 77. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, citirea Sfintei Scripturi este o vorbire cu Dumnezeu. Fericitul Augustin, Sfânta Scriptură este manuscrisul lui Dumnezeu. Sfântul Clement Romanul, citiți cu o sârdie Scripturile, ascultați de săvârșitele profeții ale Duhului Sfânt. Sfântul Irineu. Foarte bine știm că scripturile sunt desăvârșite fiind spuse de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui. Sfântul Grigorie cel Mare. Sfânta Scriptură este scris soarea pe care Dumnezeu a trimis-o de sare. Origen. Scripturile Sfinte nu sunt operele oamenilor, ci sunt scrise din îndemnul Duhului Sfânt cu voința Tatălui prin Isus Hristos. Sfântul Efrem Sirul, omul adevărului nu caută la fața oamenilor, nu judecă strâmb. Iată așadar că prin hățișul tuturor rătăcirilor de pe pământ, nu putem să ajungem la limanul vieții cu adevăra Dumnezeu și roditoare, decât folosind făcria Scripturilor Sfinte, cuvântul lui Dumnezeu. Credința noastră se vindecă, nădejdea noastră se întărește, și dragostea noastră se aprinde și se desăvârșește numai prin adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu. Pricepere și având pe calea și în lucrarea lui Dumnezeu, primim numai când cercetăm Scriptura Sfântă și credem tot ce spune ea. O nepricepuților și zăbabnici cu inima, le spune Domnul Iisus celor doi ucenici, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii.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 După ce Domnul Iisus le face mai întâi această mustrare delicată și blândă, continua. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Adevărul lui Dumnezeu este simplu. Orice credincios sincer îl înțelege. Logica Bibliei este simplă. Credința adevărată o primește fără piedici. Calea mântuirii este de asemenea simplă. Orice doritor sincer o poate afla. Hristosul trebuia să sufere. Oare nu pentru acest lucru și-a dezbrăcat el slava cerească și s-a întrupat ca om? Oare era altă cale pentru răscumpărarea omului din păcat și moarte decât suferința și moartea? Plata păcatului este moartea. Iar Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus, a plătit pentru noi ca să fim izbăviți de datorie și să intrăm în moștenirea vieții veșnice dacă primim prin credință și pocăință acest mare preț plătit. Da, Domnul Hristos a trebuit să sufere pentru că se încărcase cu păcatele întregii lumii și urma să guste în trupul Său Sfânt din plin și întreg blestemul și pedeața omului căzut. El a trebuit să sufere pentru că trebuia să împlinească tot ce era prezis în Vechiul Testament cu privire la El. El a trebuit să sufere pentru că avea să meargă în fruntea poporului său mântuit, ca deschizător de drum, prin toate puterile morții, către o fericită împlinire. El a trebuit să sufere pentru că așa era voia Tatălui, de la care nu voia să se abată. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Sfânt este cuvântul acesta, trebuia, în legătură cu viața și cu moartea Domnului Hristos. De El atârnă veșnicia noastră fericită, de El atârnă biruința asupra diavolului și a morții, de El atârnă slava veșnică a Mântuitorului și a noastră. Pentru ca să putem fi mântuiți, a trebuit să sufere Hristosul. Pentru ca să devenim copii ai Lui Dumnezeu și moștenitori ai Împărăției Lui, a trebuit să sufere Hristosul. Pentru ca să ne bucurăm de lumina adevărului și să devenim împreună lucrători cu Dumnezeu, a trebuit să sufere Hristosul. Crucea este puntea pe care se poate trece dincolo de apele morții în veșnica slavă a lui Dumnezeu. Crucea este izvorul harului ferulit al lui Dumnezeu pentru noi. Cine vrea să scape de cruce, fuge de propria lui mântuire și slavă dumnezeiască. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Dar nu numai Hristos Capul trebuia să sufere, ci și Hristos. Trupul, adică biserica cea vie, orice mădulat din trupul lui, trebuie să sufere în lume. A ocoli crucea înseamnă a căuta un alt drum spre mântuire și desăvârșire decât drumul pe care a mers Domnul Hristos. Și aceasta este cu neputință. Crucea, așa cum am amintit și în deschidere prin istoria aceea, este singura posibilitate de a trece prin valurile acestei lumi fără să fim luați de ele la vale, ci trecând prin ele să putem să ajungem la mal, la celălalt mal al veșniciei fericite împreună cu Hristos. Crucea trebuie, cum se spune despre fiul, că aici nu trebuia ca să sufere Hristos, tot așa spunem și despre noi, crucea trebuie să fie în viața oricărui mădular din trupul lui Hristos, așa cum a trebuit să fie și în viața lui Hristos capul. Doamne, fă-ți Tu lucrarea așa cum știi în mine și prin mine, chiar dacă ar trebui să plătesc orice jefvă. Ajută-mă să nu o crucea, ci să privesc necurmat la Tine, pilda mea cea desăvârșită. Amin. În versetul 27, Evanghelistul Luca ne istorisește că după ce Domnul Iisus a spus lucrurile acestea ucenicilor, a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Domnul Isus n a mai cerut celor doi necăjiți să-și mărturisească durerile, ci le-a pus înainte scripturile ca să vadă că nimic nu se petrece fără știrea lui Dumnezeu. Din psalmii, din lege și din proroci, el le dovedește că Mesia trebuia să sufere, să moară și apoi să învieze. În timp ce Domnul Isus le vorbea, îndoierile lor se risipeau. Ceea ce li se păruse de necrezut, acum începe să se lumineze. Acum înțelegeau ei că tot ce s-a petrecut cu Domnul Isus a fost tocmai ceea ce au vestit toți prorocii. În timp ce ascultau pe acest străin, inimile lor au început să ardă și mai tare, iar mințile lor să se lumineze. Dar cea mai mare descoperire nu este să înțelegi scripturile, ci să găsești pe Domnul Isus Hristos din Scripturi. Iată un gând foarte însemnat, căci poți cerceta Scripturile timp îndelungat și totuși să nu ai folos de mântuire din ele, dacă pe paginile lor n-ai aflat pe Mântuitorul Lumii și mai ales pe Mântuitorul tău personal. Adevărata cercetare Scripturilor cu credință neprefăcută și cu pocăință sinceră te duce la descoperirea Domnului Isus Hristos. Cu alt gând, ni să nu citim scripturile, căci mai rău ne rătăcim. Domnul Isus ne îndeamnă la cercetarea scripturilor, ca din această cercetare să-L descoperim pe El. Nimic fără măturia scripturilor. Aceasta trebuie să fie deviza adevăratului creștin. Din scripturi trebuie să înțelegem limpede suferințele, moartea, învierea, înălțarea și revenirea Domnului Isus Hristos. Înțelegerea acestui adevăr ne păstrează viața duhovnicească într-o stare plaspătă și roditoare spre bucuria și slava Lui Dumnezeu. Vechiul Testament, spune Origen, este începutul Evangheliei. Zice el mai departe, din toată Sfânta Scriptură trebuie să înțelegem nu ceea ce este vizibil, superficial, comun, ci cele ce stau mai sus și care nu sunt văzute de toți, căci acestea constituie comorile ascunse ale înțelepciunii și ale cunoștinței, trebuie să le descoperim pe Hristos în toată plinătatea și frumusețea Lui. Un savant credincios din zilele noastre, un profesor la Universitatea din Cambridge, scrie așa, Am învățat din experiență că dintre cei ce nu cred în revelația dată de Dumnezeu lumii prin viața și cuvântul, moartea și învierea Mântuitorului, mai mulți sunt pseudo decât adevărați oameni de știință. Pentru un creștin, Învierea este dovada că Hristos a fost cu adevărat Dumnezeu, că prin viața și moartea sa a fost săvârșit planul Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, mulțumind Lui Dumnezeu pentru călăuzirea de care ne-am bucurat în aceste momente și mulțumindu-vă și dumneavoastră pentru timpul pe care vi l-ați luat să ascultați, anunțăm încheierea programului L273. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi! pentru toți vecii. Amin. Timpul de aproximativ două minute, care ne-a mai rămas disponibil, îl vom folosi din citire unei poezii urmată de o melodie de încheiere. Titlul poeziei este Mai trecător echipul lumii. Mai trecător echipul lumii decât un nor ușor în soare, o clipă vei vei scăldat în raze, iar după altă clipă, moare. Mai trecătoare-i tinerețea ca floarea cea de primăvară, O clipă-o ai, un vânt se abate, nepăsător o ia și zboară. Mai trecătoare slava lumii ca fulgul cel căzut în mână, Un soare mai călduț o arde, un vânt mai tărișor o mână. Mai trecători avut avutul lumii ca paiul dus de vigilie. A fost, s-a dus iar peste o clipă, a cui ajunge cine știe. Să nu-ți legi inima de ele, crezându-le că-n veci vor ține, căci vântul care ți le aduce le ia mai grabnic de la tine. Ci cât le ai, le dă pe altarul iubirii lui Hristos curate, când veșnicie-ți vor fi întoarse nebănuit mai minunate. Amin. dine cada